Їм хочеш як краще, а вони, мов, барани. Наше діло запитати, розсудливо озвався Іван, а вони, як бажають. І то правда. Гей, hey, джентльмени, сказала Варка, попереду дай Проскочимо. Орудівець на перехресті махнув смугастою палицею, засурчав. Машина не зупинилася. Іван оглянувся, злякано мовив. Сідає на мотоцикл, доганяє. Чого б це? Бо шофера нема, невдоволено сказав Петро. Що ж будемо робити? Викрутимось. Мотоцикл торахкатів уже зовсім близько. Гей, зупиніть машину, кричав міліціонер. Навіщо? Відгукнувся Петро, оглядаючись. Зупиніть, кажу. Стій, наказав Петро. Зупинилися. Рудівець хвацько підкатив мотоциклом, заглушив мотор, взяв під кашкет. «Хто і звідки?» «Хм!» – зам'явся Петро, а Іван тим часом прищулився в куточку, мов побитий кіт. «З Києва, з Верховної Ради!» «З Верховної?» – здивувався міліціонер. «А чому без номера?» «Як без номера?» – не повірив Петро, перехилившись через борт, почав роздивлятися. «Не там, не там дивитися», – сказав орудівець. «Отут номер повинен бути ззаду. А окрім того, а як ви без шофера їздите?» «Автоматична машина», – солідно заявив Петро. «Електроніка. Перший експериментальний зразок». «Не чую про таку», – заявив міліціонер. «По трасі повідомляють про експерименти». «А де документи?» «На машину. Та й ваші разом. Щось ви, хлопці, підозрілі. І баришня ваша теж». Попалися, прошепотів Іван. Я ж тобі казав. Що ви там шепочетеся? Документи давайте. Орудівець поліз до кобури з пістолетом. Я тепер бачу, які ви експериментатори. Ану вилазьте. Петю, командуй, зашепів Іван, ховаючися за варку, та копнула його ногою. Петро розгублено дивився по боках вгору. Давай, давай. Безапеляційним тоном сказав міліціонер, оголивши пістолет. «Господь Бог вас не врятує! Нічого в небо дивитися!» Над полем з гуркотом здіймався увесь реактивний літак. Петро радісно оскальнувся, швиденько мовив. «Хай ми будемо в тому літаку!» Раз! Перед міліціонером простяглося пустельне шосе. Ніде нікого! Тільки десь здалека наближався великий рефрижератор. Орудівець протер очі. Оглянувся, наставив долоню до свого рота, хукнув, принюхався. Наче ж не пив, а приверзлося. А тим часом у салоні Іл-18, де пасажири читають газети та попивають чайок, де стюардеса розносить мінеральну воду, зненацька в пароході з'являються Петро, Іван та Варка. Сусідні пасажири здригаються від несподіванки. Стюардеса замерла, випустила з рук тацю. Стакани з дзенькотом впали на підлогу, розбилися. «Громадяни, звідки ви тут взялися?» «Ми летимо», – розв'язно сказав Петро. «Разом з вами», – додала Варка, критично оцінюючи поставу стюардеси примруженим поглядом. «Куди? А коли ви сіли?» «Їх не було», – закричали пасажири. «Вони зайцем». «Громадяни, куди ви летите?» «А ви куди?» Нахабно перепитав Петро. «Ми, Вадлер, а ви куди? Покажіть квитки і документи». «Вадлер!» – весело озвався Петро. «Ну той ми туди?» Повернувся до Варки, підморгнув. «Це на березі моря. Рвонули?» «Глади, Петер!» – засміялася Варка. «Шуруй!» «Громадяни, не викручуйтесь!» – вимагала стюардеса. «Покажіть квитки!» «На берег моря! Вадлер!» Скомандував Петро. Раз. В проході пусто. Пасажири отетеріли. Стюардеса замерла. Ласкава хвиля лизала піщаний берег. Ніжився в голубій і млі далекий обрій. Мчали по аквамариновій гладі моря, здіймаючи пінності буруни, глісери, скутери. Весь пляж завалений бронзовими, мідними та шоколадними тілами, ніби прилавки в рибному магазині оселецями. Раз. Зненацька серед голих тіл з'явилися Петро, Іван та Варка. Хто не звернув на те уваги, а хто й здивовано витрішив очі. Одна огрядна тітка заверіщала, отпихаючи Івана, який наступив на неї. «Нахаба! Хам! Пробачте, я не бачив! Що тобі повилазило?» Навколо знявся Регіт. «Де вони взялися? Мабуть, телезіоністи. Ей, артисти, з якого цирку?» «А це ідея!» – прошепотів Петро на вуховарці. «Збери сумного. вголос крикнув він. «Покажіть який-небудь фокус!» «А який?» «Хай з'явиться у кожного в руках по склянці газованої води або лимонаду Ха -ха, Що, таку ілюзію не зробите?» «Можна й таку!» – весело гукнув Петро. Махнув рукою, щось прошепотів. Весь пляж оторопів. «У кого в руках?» А в кого й просто так на піску з'явилися склянки з питвом? А тим часом у місті біля ларка з газованою водою стоїть велетенська черга. Продавець откручує кран, а вода не тече. Черга хвилюється. «Давай, швидше, спрага нестерпна!» Продавець розводить руками. «Аварія! Вода зникла!» А в іншому магазині, там, де на прилавку стоять пляшки з лимонадом, Продавщиця подає дві пляшки покупцеві Він розглядає і кричить обурено «А чого це ви мені порожні пляшки продаєте?» «Як порожні? Гляньте самі!» Продавщиця розгублена Вона кидається до ящиків, а там всі пляшки порожні На пляжі крик, гамір, сміх «Дуже смачна вода! А тепер по порції ескімо кожному зробите?» «Можна!» Гордо каже Петро, піднімаючи руку з ящика на виду у всіх зникають пакуночки з морозивом. Продавець лапає в порожньому візочку, оглядається. Перехожий підносить до рота ескімо, роззявляє рота. Морозиво зникає, ніби сніжинка на сонці. Перехожий клацнув зубами, вилаявся. На тротуарі заплакане дівча. Воно нижпереде довкола себе, потім дивиться в небо. Морозиво полетіло! А пляж наминає ескімо. На березі лунає громовий регіт. «З такими артистами можна жити!» «А як ви це робите, ілюзіоністи?» «А запчастини умієте добувати?» «Мені купальник рожевий, нейлоновий!» Усміхнулася Петрові розмальована краля, славно вихиляючись. Петро махнув рукою і дівчину облив рожевий купальник. Вона розгублено і щасливо оглядає себе. Хлопці засміялися. «Гера, чіпляйся за нього! Не чоловік, а універмах. До Петра під біжцем присунувся товстун в солом'яному капелюсі. Він підморгнув хитрим оком, прошепотів. «Друзя, ходімо у бік, я вам дещо запропоную!» «Артисти!» – рівів пляж. «А де ви будете виступати?» «В цирку!» – крикнув Петро. «Що ти базікаєш?» – засичав Іван. «На що ти з ними зв'язуєшся?» «А щоб б Чого вам треба?» – звернувся Петро до Товстуна. Товстун одвів хлопців таварку за фанерну будочку, тихенько сказав. «Я завхоз санаторію, отут недалечко. Мені дещо потрібно. Що ви вмієте?» «Все!» – солідно сказав Петро. «Все?» – недовірливо перепитав загвозп. «Абсолютно!» «І резину достанете для машин?» «Дрібнички, яку завгодно!» «І цементу?» «Хе!» «І цеглу?» «Та хоч цілий палац. «І цвяхи?» «Що це за примітив?» плаксиво озвалася Варка. Петр, що ти з ним калякаєш про дурниці? Цвяхи, резина? Ми можемо пташиного молока дістати!» «Хі-хі-хі-хі!» Завгосп улесливою посмішкою. «Я теж жарти люблю, але я серйозно!» «Ми теж серйозно!» Мовив Петро. «Коротше кажучи, можемо дістати все». «Та ви ж золоті люди!» Очі ці товстуна запливли маслом. «Вам ціни нема?» «Мені все те, що я сказав, дуже потрібно. А що вам за те?» «Нам?» – невинно перепитав Петро. «Нам нічого». «Нічого?» – здивувався завгосп. «Та не нічого, а так, дещо. Знайдіть нам пристойну кімнатку, щоб там пожити». Поїсти, поспати, погуляти. Безкоштовно, додав Іван. І щоб у веселому місці, озвалася Варка, музика, танці і те-те. Це можна, махнув рукою недбало завгосп. Хоч рік, хоч два. Кімната, пальми, обслуга, ванни. О, це нам підходить, зрадів Петро. Ходімо, братва. А як ви це робите? На ходу запитав завгосп. Виробничий секрет. Сказав Петро. А нащо вам всю цю муру діставати, будувати, морочитись ми можемо за одну ніч вам будинок поставити. Іде? «Е, Ні, розсудливо відповів товстун. Я вже як-небудь сам збудую з матеріалів, мені чарівних будинків не треба. Завгос привів чарівників до розкішної кімнати. З вікна видно було море, вдалині похитувалися пальми. Отут будете жити, подобається? «Красота!» – сказав Іван. «А тепер аванс. Коли буде цемент, цегла, цвяхи?» «А коли ви хочете?» – байдуже мовив Петро. «Хоч зараз. Куди вам?» Завгосп радесенько підкотився до вікна, показав рукою. «Бачите, маленьке подвір'я?» «Бачу. Там уже закладено фундамент, а матеріалу не вистачає». «А скільки вам?» – діловито запитав Петро. «А я маю записочку. Детально, що і як». Діставши листочок з кишені, він поклав на стіл. «До вечора все буде на місці», – пообіцяв Петро. «Порядок!» – потерпухкі руки завгосп. «Золоті у вас голови!» А тим часом у кабінеті начальника міліції міста Адлера відбувалася дивна розмова. Йому подзвонили з ОБХС. «Дивні випадки, не знаємо, що й гадати». Раптово пропали на багатьох складах запаси цементу, цвяхів, цегли і ніяких слідів. «Не може бути», – заперечив майор, начальник міліції. «Що значить не може бути?» «Ну, щоб не було слідів». Але ж сталося. Ні дактилоскопічних відбитків, ні будь-якої позначки на замках. Сторожі люди перевірені. «Мобілізуйте народні дружини», – наказав майор. «Хай слідкують». А то ви чого доброго в містику почнете вірити. Іван хропів у ліжку. Петро, розсівшись у кріслі, палив сигарети і недбало переглядав газети. Варка, сівши на підвіконня, чистила собі нігті, інколи позихаючи. «Сумно, джентльмени», – сказала вона. «Якісь ви мжикуваті, спати, жрати, ні потанцювати, ні повеселитися. Маємо всемогутність, а ніякого буму, ніяких масштабів». Іду я від вас. Сама натворю таких справ». «Яких справ?» – байдуже запитав Петро, не зводячи очей з газети. «Таких, щоб усі про мене говорили», – сердито вигукнула варка. «Та біля мене, коли захочу в юном, ходитимуть найкращі хлопці. Музика, оплески, слава. А то, як ховрахи залізли в якусь нору». «Завжди, завжди!» – раптом схопився з крісла Петро. «Замовни, Луїзо! Тут дуже важлива справа!» Він кинувся до Івана, розштовхав його. «Ванько, прокинься!» «Чого тобі мам?» – пробурмотів той. «Та яка я тобі мама?» – загукав Петро. «Ти слухай, що тут пишуть!» «Про, -про нас?» – схопився Іван, протираючи очі. «Не про нас, але майже про нас. Ось послухай!» «І ти, Варко, чи...» «Пфу! Луїзо, теж послухай!» Дивний випадок трапився учора на побережжі Адлера. В кількох магазинах пляшки з лимонадом раптом виявилися порожніми. Зникла газована вода в сатураторних візках, у ларках, щезло також морозиво в десятки продавців. Дивний феномен, деякі вчені пояснюють впливом невідомих космічних променів. Розповіді очевидців записані нашим кореспондентом і передаються в Академії наук. Чули? Оце так, почухавши голову, промимерів Іван. Що ж воно таке? розгубилася Варка. «Ми робили фокуси на березі, а в місті?» «А в місті пропала вода і морозиво», – невдоволено сказав Іван. «Я ж казав Петрові, не роби нічого, не подумавши. От і маєш». «А чого б воно?» – поцікавилася Варка. «Забула, що вчила в школі? Закон збереження матерії. О, ніщо не пропадає. Раз на пляжі з'явилося, то десь повинно зникнути». Очі Петра сповнилися жахом. «Слухайте, джентльмени, тоді ми пропали! Абсолютно кажу!» «Чому?» «Бо цемент, який ми дали за вхозу, десь вже взявся, і його вже шукають. І знову нам хана, якщо дійде ниточка сюди». «Куди ж нам подітися?» – простогнав Іван. «Я ж казав, давай краще поживемо вдома. Рибкам і пташкам замовлятиме ковбасу чи консерви, а самі їстимемо. А потім додому, до батьків. Забудеться, перемнеться. Перемнеться!» передражнив Петро, зневажливо сплюнувши. «Всемогутність переводити на пусте діло. Треба, щоб ми керували, щоб нас любили, прославляли і забезпечували, чим треба. А сидіти в Гнатівці, жерти ковбасу, все дно вона зникатиме в крамниці. І знову потрапимо до міліції». «Слухайте, братва, нам у сучасному нічого робити. Все державне, повно всякої міліції, власні батьки змушують працювати». «А в майбутньому нема власності, нема міліції. Що, де зникне, не біда. Там ми дамо прикурити. Таких чудес робимо. Рванемо в майбутнє!» «Хм, можна спробувати!» – непевно озвався Іван, чухмарячись. «Як ти думаєш, Варко?» «Я за!» – підскочила Варка. «Певна, що в майбутньому я буду користуватися успіхом. Усе роблять автомати!» «Люди гуляють. 24 години на добу гульня. Поїхали, хлоп'ята!» Раптово до кімнати відчинилися двері. Через поріг перекотився завгосп, а за ним кілька дебелих хлопців з червоними пов'язками на руках. «Це вони!» – полексивим голосом сказав завгосп. «Вони всякими фокусами займаються. От я й спробував, для жарту, несерйозно. Кажу, а чи зумійте отето або отето?» А вони думали, що я насправді. Хі -хі -хі. «Громадяни, ваші документи!» – суворо мовив дружинник. «Петю!» – скрикнув Іван. «Та зараз!» – прошепотів Петро. «На цьому місці в трьохтисячному році». Раз. Перед дружинниками порожня кімната. Вони переглянулися, розводять руками. Завгосп торжествував. «От бачте, бачте, які шахраї! Я ж кажу, я не винен!» Море котило спокійні невисокі хвилі. Зненацька з гори у воду впало три постаті. Це наші всемогутні перенеслися зі свого часу в далеке майбуття. Вони шалено вимахували руками, захлиналися. Варка верещала. Петро одпльовувався та кричав: Куди це ми потрапили? Дивись, берег далеченько. Іван пирхав сердито лаявся. Все через тебе командуєш, не подумавши. Суша опустилася, а тепер тут море. Дуреньте довгов'язі. Ще добре, що море, а якби піднялася суша, ми б опинилися під землею. Рятуйте. не вгавала Варка, борсаючись у зеленавій хвилі. Ой, мамочко, тону. Над ними не знати звідки з'явився безшумний летючий пристрій з навпіврозорого рожевого матеріалу. Через борт перехилилася молоденька дівчина та закричала Гей, друзі, як ви тут опинилися? Навіщо так далеко запливли? «Рятуйте!» – басом гаркнув Іван. Апарат знизився, дівчина запитала. «Я не розібрала, що ти сказав, повтори». «Я кричав, рятуйте!» – заревів бугаєм Іван. «Ти що, глуха?» «А що це таке, рятуйте?» – незрозуміла дівчина. Петро схопився за край апарата, виплюнув солону воду. «Навіщо такі дурні жарти? Ми потонемо, доки ти будеш до те «Потонете? Витягнемо!» – спокійно повідомила дівчина. «Відновимо! Хіба ви забули, що смерті нема? Вона вже давно переможена!» «Та ну!» – витріщив очі Іван, вилазячи на літайний пристрій. «А ти не брешеш?» «Що ти сказав?» – вражено перепитала дівчина. «Я кажу, не брешеш? Не заливаєш?» «Куди заливаєш?» – зовсім збилася дівчина з пантелику. «Ви, може, вивчаєте якісь давні діалекти?» «Я не розумію таких слів!» «Потім, потім, дурня, валятимеш!» – плаксиво закричав Петро. «Витягай нас!» «Спочатку дівчину!» – сказала рятівниця. «Чого лізете перед нею? Ех ви, глицарі!» Вниз упали маленькі східці. Іван перший вип на сидіння, потім вилізли з води Варка і Петро. З них стікала вода, піжами поприлипали до тіла». Дівчина зацікавлено оглядала врятованих. Її сині очі були сповнені непідробного подиву. «Що це за штуки на вас? Ніби зебра з заповідника. Чому ви плаваєте в цих штуках? А в тебе, подруго, губи чимось на квацяні, нічого не розумію». «Довго розповідати», – похмуро бовнув Петро цокотячий зубами від прохолоди. «Давай, шуруй до берега, а то ми дуба вріжемо». «Дуба?» – занепокоїлася дівчина. Вріжете? Де? Ну, посушимо лапті, пояснив Іван. Слухайте, друзі, у вас галюцинації, не інакше. Треба до лікаря, негайно. Вона поклала руку на пульт, апарат полетів над морем до берега. Не треба до лікаря, злякався Іван. Ми здорові, як бики. Як бики? Знизала плечима дівчина. Чому, як бики, а не як люди? Ну, це такі вислови. Незадоволено пояснив Петро. «Фігуральні!» «Та ти прикидаєшся овечкою!» «Галюцинації!» – переконливо заявила рятівниця. «Лечу до санаторію. Тут хороший психолог, він вам допоможе!» Між пальмами на березі з'явилися будиночки. Легкі, граціозні, дивовижно гармонійних, розмаїтих форм. Літальний пристрій приземлився, сів на матово-блакитні плити широкого подвір'я. Дівчина вискочила з апарата. Вона була одягнена в легеньку білу блузку та шорти. Пришельці з минулого оглянулися, тривожно перемовлялися. «Оце такий справжній рай!» – згодився Іван, витрушуючи воду з вуха. «Тільки що ми тут робитимемо?» «Побачимо!» – зітхнув Петро. «Не подобається мені фізія цієї чувихи», – сказала Варка. «Якась вона стерильна. Не сподобалася їй моя помада». Яка то дівка без помади на губах? Ніякого виду. Дитсадок. Я тебе про одне прошу, Петьку, благав Іван. Не спіши, а то знову щось таке втелющиш. А куди вона побігла? Та до психіатра ж. Може, втечемо? Зажди. Що нам страшно лікаря? Побачить, що ми нормальні, піде собі. Треба вбійти в курс діла. З невисокого білосніжого будинку вийшла рятівниця наших мандрівників а за нею високий вродливий юнак у фіолетовій сорочці в коротких штанях до колін. «Де ти їх підібрала?» – поцікавився він. «За три кілометри від берега», – говорять дивні архаїчні слова, одягнені в маскарадні вбрання. «Ти, будь ласка, Гаю, полікуй їх, а я потім навідаюсь». «Гаразд». Вони наблизилися до апарата. Дівчина зійшла по східцях до сидіння, мовила. «Друзі, лікар Гай вам допоможе». «А мені треба летіти далі. У мене справи. Я затрималася через вас». Врятовані зіткнули, почали сходити. Гай привітно підняв руку. «Вітаю вас». Хлопці перезернулися, на носами. «І ми», – сказав Петро. «Приветик», – підморгнула Варка. «Салют». Дівчина на літальному пристрої засміялася. «Я ж казала тобі, дивні люди. В них, певно, висока температура. Ну, до зустрічі». «До зустрічі!» – махнув рукою Гай. Апарат піднявся над майданчиком, полетів. Гай наблизився до Петра, приклав до тіла якусь штучку з циферблатом. Той відсахнувся. «Чого ти?» – здивувався Гай. «Коло ти будете?» – запитав Петро. «Нові що? Мірюю температуру тіла, ритм і все інше». «Ну от, все гаразд, все в нормі. Майже». «А в тебе, хлопче?» «І в тебе все гаразд». «А в дівчини?» «Хм, у неї найкраще. І все-таки щось у вас є дивне. Звідки ви?» «Ммм, розгубився Петро. Як би вам сказати?» Хм, ще більше здивувався Гай. Забули? Порушення пам'яті? Тоді треба їхати в метапсихологічний центр. Там вас оглянуть як слід, відновлять пам'ять». «Ні, ні!» – замахала руками Варка. «Ми все пам'ятаємо!» «Абсолютно!» – підтвердив Петро. «Пам'ятаєте? Тоді треба відповідати на запитання. Де ви працювали в останні дні? Який напрямок праці?» Іван глянув на варку, на Петра, ті дивляться на нього. «Працювали?» – перепитав Петро. «Ми ніде не працювали. А хіба у вас працюють? При такій науці та техніці працюють? Ніколи б не подумав». «Та ви жартуєте!» – обурився Гай. Я з вами серйозно, а ви відповідаєте надречностями. Поняття праці священне, цим не можна жартувати. Ваш округ, певно, погано виховує вас. Я повідомлю туди. Де ви народилися? У Гнатівці, сказав Іван. Гнатівка? Що це таке? Село. Село? Ще більше здивувався Гай. Село. Дивне слово. Щось пам'ятаю, вивчав у прадавніх мовах Здається, древнє поселення. Ага, правильно, село, селитися. Але ж тепер нема таких поселень. Знову жарти. А що це за вбрання. Для чого? Піжама, пояснив Петро. Піжама. повторив Гай. Знову архаїзм. Тепер нема таких штук. А. радісно всміхнувся лікар. Я тепер збагнув. Чому ж ви одразу не сказали. Ви готуєте фільм про минуле, правда? «І вирішили потренуватися на природі. Пригоди на морі? Я вгадав?» «Не вгадав», – похмуро бовгнув Петро. «Ми самі з минулого», – кокетливо додала Варка. «З минулого?» – здивувався Гай. «А чого це вас принесло сюди?» Петро підморгнув лікареві по-дружньому. «Одразу б так запитав. Я тобі поясню, ти ахнеш. Ми одержали від пришельця з космосу еліксир всемогутності. А там...» У минулому всі дурні і пришелепкуваті, не розуміють, в чому суть життя. Ми їм кажемо, давайте допоможемо, само все зробиться, ви тільки спочивайте, а вони сміються, не бажають. Дикуни, сказав Іван. Примітиви, озвалася й собі Варка. Не було куди прикласти сили, вів далі Петро, тоді ми вирішили махнути в майбутнє. Тут можна допомогти вам, в чому є потреба. Ось ви, я бачу, вчений, так? «Так», – стримано відповів Гай. «Я слухаю. Працюйте над різними там складними проблемами, сушите голову, а ми можемо раз-два і в дамках. Наприклад? Ну, ось, дивіться, хай тут буде пальма». Раз, біля них виникла пальма, зашуміла широким листям. Петро пихато глянув на Гая, склав руки на грудях. «Бачте, я, я... правду сказав?» «Бачу». Спокійно, без подиву озвався Гай. Але що це вам дає? Чим допомагає? Як? Витрішив очі Іван. Вас не вражає? Ні. Звичайнісінька трансміграція матерії, заявив Гай. Ми це робимо. Тільки ми робимо це з долком, розумно. Знаємо, звідки і куди можна перенести той чи інший предмет. А ви не знаєте. А тому можете потрапити в критичне становище. Ось приблизно так, як трапилося з вами. «Ви потрапили в море. А чому не знали, куди прямуйте? Як сліпці?» Пришельці з минулого мовчали, невдоволено сопіли. Нарешті Петро сказав, «Ну, хай цього вам не потрібно, але ж можна щось корисне». «Що? Ну, винайте щось Ще не відкрите. Ось ви. Що б ви хотіли знати?» «Я?» – весело запитав Гай. «Я б хотів знати формулу єдиного поля». «А ви досі не знаєте?» – обережно запитав Петро. «Не знаємо», – ствердо мовив Гай. «А що це таке?» – кокетливо запитала Варка. «З чим його їдять?» «Мовчі, Луїзо», – перебив її Петро. «Нам не треба знати, що воно таке. Скажу і все». «Ну-ну», – підхопив Гай. «Покажи, це дуже цікаво». Петро потер долоні. Покритів, ніби піднімав якийсь тягар. Замислився. Хай буде спочатку у мене в руках аркуш паперу. Перед його очима майнув білий метелик. Між пальцями опинився аркуш. Гай кивнув. Ну гаразд, далі. Хай на цьому аркуші виникне... Як ти сказав? Формула єдиного поля. Еге. Хай виникне формула єдиного поля. Тиша. Дивиться на папір Іван... Дивиться Варка. Втупився Петро. Нічого нема. Жодного значка. Гай тихенько сміється, докірливо похитує головою. «Ех ви, мандрівники! Навіть всемогутність може дати лише те, що вже є, що винайдено, зроблено трудом, сформовано працею. А те, чого нема, зась. Хто вам його дасть? Звідки? Формули єдиного поля ще нема. Навіть на інших планетах». «Нема?» Оте Теріло озвався Петро. «Нема. Може вона й неможлива. В усякому разі це не так важливо. Я показав вам, що всемогутність не така вже й необхідна сила». «Але ж ми можемо добувати відомі предмети», – вперто вів своєї Петро. «Будувати за своїм бажанням речі, кораблі, те, що вже є». «А навіщо? У нас усього вдосталь. Автомати штампують, що потрібно рази є, розумно, економно». «От бачте», – радісно озвався Іван, – «у вас усе є. Хіба так важко прийняти й нас? Нам же нічогісінько не треба. Тільки пити, їсти, гуляти. І щоб не турбували роботою, поскільки ж автомати. Ну, ви самі сказали. Наказати це ми можемо. Коли буде потреба, скажіть, ми готові. Щоб було зроблено те й тета. Ми вам, а ви нам». Гай пильно дивився на пришельців, розмірковував у голос. «Да, рідкісний випадок. Розлад основних морально-етичних центрів. Відсутність творчого імпульсу. Паразитарні біоструми. Ну що з вами робити?» Петро нахабно глянув на Гая. «Так ви радієте нам чи ні? Може, я бачу, і тут не розуміють нашої сили? Морочите нам голову всякою етикою? Та ми попремо ще далі в майбутнє». «Навіщо?» – запитав Гай. Справа в тому, що навіть тепер усі люди всемогутні, а в подальшому майбутті там ще вищі досягнення». «Всі всемогутні?» – ахнув Петро. «Навіщо ж тоді працювати, трудитися?» «А навіщо жити, коли не творити?» – здивувався Гай. «Насолода життям!» – зверхньо заявив Петро. «Свобода!» – додала Варка, виробляючи химерні танцювальні колінця. Що хочеш, те й робиш. Нема ніяких меж, ніякої заборони. О, це страшно, серйозно мовив Гай, уважно розглядаючи дівчину, яка виламувалася перед ним. Повна безконтрольність у істоти, в якої невідомо звідки опинилися гігантські сили. Це неймовірна небезпека. Послухайте ви, господар життя лише той, хто творить його власною творчістю, хто росте безупину разом з життям. А хто лише наказує, а не працює, не творить, той деградує і стає дикуном, навіть зі всемогутністю. Перешельці з минулого замовкли, моргаючи повіками. «Знаєте що?» – сказав Гай. «Нам такі типи не потрібні. Земля давно позбулася їх. Єдині ліки для вас. Назад. У минуле». «А ми не хочемо!» – вперто озвався Петро. «Не бажаємо!» – верескнула Варка. «Мені тут сподобалося!» «Залишимося, і все!» – бувкнув Іван, дивлячись на лікаря з-під лоба. «Ану геть у минуле!» – вигукнув Гай. «Звідки ви почали свій шлях?» Загримів грім, промчав вихор. «Раз!» Хлопці Варка гепнулися на пісок на березі Дніпра. Перед ними лежали три обгризані кістяки від риби. Вітер уже трохи завіяв їх. У небі кричали чайки. Десь далеко гули пароплави, та на луках люди громадили копи. Мандрівники знетямлено й мовчазно озиралися. Бачили стіну лісу, білесенькі хатки між садами, гурт крикливих голих хлопчаків у постотливому прозорому плинні ріки. Дивувалися. «Оце так!» – почухавши потилицю, заявив Петро. «Здорово він нас відправив назад. У майбутнє нічого потикатися». «А може все це нам приснилося?» – спантеличено запитав Іван. «Глянь». Ось риба, яку ми їли. Ятір у воді. Ходімо додому та попросимо пробачення. Все буде як раніше. «Дурню!» – крикнув Петро. «А піжама на тобі звідки? Вадлері наділили. Забув?» «Кретин!» – зневажливо буркнула Варка. «Я завжди казала, з тебе, Жан, не вийде джентльмена. Тебе тягне до Сажка». «Хм!» – не звернувши уваги на образу, мугикнув Іван, мацуючи піжаму. «Справді, ми десь моталися. Треба хоч одіж замінити?» «Не треба», – Бадю сказав Петро. «У мене новий план, а для того плану вбрання не потрібне». «Ну ти даєш, Петро, млосно промуркотіла Варка. «А ну кажи, кажи, що ти придумав? Це мені подобається. Як це так, без вбрання?» «Ми рванемо у минуле, до дикунів. Вони оцінять нашу силу. Будемо царями, повелителями». А вони нас хай слухаються, годують, носять. Ге, сказав Іван. Закручуся в шкуру спати в печері, і ніхто тебе не потурбує, не стусатиме. В школу, в інститут не треба, ніякої тобі культури. Ой здорово. Клас. мрійно підхопила Варка. Геніально придумав Петер. Там такі хлопці волохаті, сильні, такі, як обніме, аж кісточки захрумтять. Красота! забуті вів далі Петро. Вічно там житимемо. Про нас потім легенди складуть, що були, мовляв, такі-то й такі боги. <сум> здорово! Тільки сигарети потрібні. Дикуни, мабуть, не курять. Без куріння погано. Ну що, поїхали? А куди? Непевно, запитав Іван. На скільки років? Спробуємо спочатку, ну, на 10 мільйонів, подалі від культури. «Ну, давай!» Вони встали, взялися за руки. «Хай ми перенесемося на 10 мільйонів років назад», – сказав Петро. «На цьому ж місці». Ударила блискавиця. Змила з їхніх очей Дніпро, луки, небо. Потемніло все довкола. Раз. Звідусюд виросли, зімкнулися над головою хаші папороті, хвощів, ще якихось товстелезних дерев. «Моторошно, страшно!» Мандрівники шугнули по коліна в багнюку, розгублено притиснулися один до одного. Де ми? пошепки запитав Іван. Тадідько лисий знає, сказав Петро. Заверещала неподалік якась тварюка. Варка жахнулася, застогнала. Хлопці причаїлися. Слухай, ми, мабуть, далеко заїхали, цокотячі зубами забурмотів Іван. Папороті хвощі. Над їхніми головами з'явилася довжелезна шия. Захлюпала вода, виповзла з-за хащі огидна тварюка. «Ой, дракон!» – вириснула варка. Тікаймо. Вони метнулися за стовбур дерева, розбрискуючи твань. Голова на блискучій шиї наближалася до них, роззявила пащу з гігантськими зубами, заревла. «Назад! На вісім мільйонів років!» – заволав Петро. «На цьому ж місці!» Раз, їх оточила стіна буйного, але гарного веселого лісу, схожого на ліси ХХ віку. В небі сяяли, переливалися холодними вогнями сузір'я, десь в гущавині співали птахи, завивали хижаки. А серед галявини палало, розсипало хмари іскор веселе багаття. А довкола багаття кружляв хоровод. Не хоровод, а щось таке відчайдушне, бадьоре, блискавичне, кільце людей. Великих і малих, в шкурах і без шкур. Вони танцювали, гучно викрикуючи, притупуючи, плещучи в долоні, б'ючи в бубани. Щасливо репетувала малеча, жінки білували тушу великого бізона, роздавали шматки паруючого м'яса. Діти й чоловіки скінчили танець, приймали до рук свою долю їжі, розбивали кістки, об каміння, висмоктуючи мозок. Іванко ковтнув слину прошепотів. Оце порції спробувати б. Ох і танцюють, захоплено сказала Варка. Кадри, точно як наші культурні танці. Ходімо до них, заявив Петро. Операція поява бігів починається. За мною, бродяги! Мадрівники вийшли з-за кущів, наблизилися до вогнища, їх помітили. Кілька вояків кинулися, оточили їх, наставили списи. Наблизився високий, могутній чолов'яга. Він весь заріс волосся, грива спадала йому на плечі, очі горіли силою і мужністю. Попалися! затремтів Іван. Вони нас жаруть. Мовчі. шепнув Петро. Все буде гаразд. Варка улесливо усміхалася велетневі. Той не звернув на неї ніякої уваги, гримнув оглушливо. Хто ви нікчеми? З якого племені? «З майбутнього!» – хрипко сказав Петро. «Не знаю такого!» – ревнув чоловік. «Чому такі мізерні? Що це за шкіра легенька?» Він торкнув з піжаму. Іван скрикнув. «Ми боги!» – ткнув себе пальцем у груди Петро. «Боги?» – перепитав чоловік. «А що це таке?» «Ми з неба!» – показав рукою на зірки Петро. «Все можемо! Все, що захочете, зробимо!» «Все можете!» Здивувався велетень. «І списа такого?» Він потряс зброєю в повітрі. «Зумію!» Гордо заявив Петро. Піднявши руку, він наказав. «Хай буде такий спис!» Раз. В руці Петра з'явився спис. Він передав його велетневі. Діти, жінки, воїни завмерли. Роззявили роти від подиву. Велетень оглянув спис, задоволено гикнув. «Добра робота! Не гірше, ніж у мене!» «А ще можеш?» «А скільки треба?» – недбало запитав Петро. «Стільки!» – показав Велетень дві руки, розчіпіривши пальці. «Хай буде десять списів!» – наказав Петро. Раз, на траві з'явилося десять списів. Воїни з радістю кинулися до них, розхапали. Велетень засміявся вдоволено, поклав руку на плече Петра. «Хоч і мізерний, а добрі списи робиш! Чого хочеш від нас?» Будемо у вашому племені вождями, гордо сказав Петро. Навчимо вас, як треба жити. Я вождь. Оце, він показав на Івана, мій заступник, а вона головна жриця. М -м, як би тобі пояснити, вона буде організатором танців. О, абсолютно. Я вождь, стукнув себе кулаком у волохаті груди велетень. Та ти вмієш робити списик швидше, ніж я. Будь вождем. А цей теж уміє, уміє, так, як і я. І вона? І вона. Тоді йдіть до вогню, плем'я слухає вас. Мандрівники наблизилися до багаття. Жінки гостинно подають їм здоровенні маслаки. Варка впустила свою порцію, знову підняла, почала обдмухувати. Слухай, петьку, розгублено промовив Іван, воно ніби сире. Як його їсти? Нічого, Жан. Підморгнула Варка. «Сиру ж рибу їв!» «Рубай, Ванько, звикай!» – додав Петро, смачно чавкаючи. «Втягнемося! В сирому м'ясю, здається, вітамінів багато, цинги не буде!» Діти й жінки закружляли довкола вогнища, за ними пішли до танцю воїни. Варку теж почало посіпувати, похитувати. Вона вимахувала недогризком бізонячої ноги, вигукувала. «От це по-нашому! От якби побачили наші кадри, лопнули б від завидків! Оце так шейк! Ха, ха ха Давай, давай!» І ось уже все затихло. Над лісом сяяв місяць. Тлів жар у заснулому багаті, а біля нього постать вартового на чатах. А в непролазній гущавині, яка охопила темною стіною галявину, миготять неситі вогники хижаків, виють шакали». Покотом сплять довкола пашіючого жару жінки, воїни, діти. В печері під навислими каменями дрімали пришельці з 20-го віку. Вони закутилися в просторі шкури. Іван солодко потягнувся, позіхнув. «А ви знаєте, братці, непогано, га? Їсти от пуза, нічого не треба робити». «А хлопчики, хлопчики які!» – мліла от щастя варка. Один мене вхопив, як танцювали, притиснув. М -м -м. Я ледве не знепритомнила, аж мурашки поза шкірою вибігли. Оце-то любов! І дівчата гарні є, додав Петро замріяно. Я помітив, одна мені підморгувала. хаті дуже, позихнув Іван. Нічого, заспокоїв Петро, замість хутра. Не треба одежі купувати. Ну, давайте спати. Давай. Захропли. А над лісом, над печерою плив, як і в двадцятому віці, насмішкувати місячило. Він знав, він передбачав, чим закінчиться та химерна виласка у минуле. Вранці довкола печери знявся крик, галас, вереск. Петро схопився на рівні ноги, відкинув шкуру, озирнувся, приходячи до тями. Потім почав штурхати друзів. «Га, що?» – забурмотів Іван, підводячи голову. «Де це ми?» Сонно озвалася Варка. «Та в минулому ж», – сказав Петро, – «ви що, забули?» До отвору наблизився волохатий велетень. «Вождь!» – звернувся він до Петра. «Пора йти, веди нас!» «Куди?» – здивувався Петро. «Вождь знає», – пояснив велетень. «Та дітько вас знає, куди вам треба йти. Беріть нас на плечі та не куди треба». «На плечі?» – здивувався велетень. Носять лише поранених, хворих і маленьких, коли вони пристануть. А вождь веде інших. Вождь – найсильніший, найрозумніший, найвміліший, найхоробріший. Вождь сам несе слабих, зброю і йде попереду. Він показує шлях. Петро вийшов з печери, розгублено дивився на диткунів. Мовчав. Велетень пильно дивився на пришельців, теж чекав. Ждали жінки, воїни, діти. Зненацька мовчання порушив крик. За дерев з'явилася група воїнів. Вони підняли вгору руки, показуючи, що прийшли з мирними намірами. Один виступив наперед, закричав. «Ро! Син носорога! Ми з племені Леопарда! Вчора ввечері у нас пропало багато списів. Стільки і ще стільки!» Він підняв дві руки, розчіпірив пальці, потім показав ще один палець. «А наші жінки бачили, що у вас вчора ввечері якісь чужинці робили нові списи. Чи не зачарували вони наші списи? Ти великий вождь і знаєш, що нам без списів не можна. А робити їх справа довга і тяжка». Ро грізно обернувся до пришельців, закричав. «Підлі шакали! Як ви сміли забрати списи в дружнього племені?» «Ми не брали!» – затрусився Петро. «Я казав тобі!» Плаксиво озвався Іван. Знову те саме. Тут теж добряча міліція. Вам не вождями бути, а гієнами, загримів Ро. Візьміть їх, привежіть до дерева. Добрий харч буде трупоїдам, а списи поверніть. Хлопців Іварку вхопили воїни. Вони вириваються, кричать. Наремно. Потягли до дерева під улюлюкання і свист дітей. «Назад, додому!» – скрикнув відвічаю Іван. «На берег Дніпра!» Знявся вихор, ударив в очі дикунам. Пришельці зникли. Воїни розгублено розводили руками, дивилися обабіч вгору, на землю. «Дуже хитрі тварини!» Похитав головою Ро. «Як шакали! Навіть хитріші!» Знову широкий Дніпро. Над ним буйний вітрюган. Котяться сизі хвилі, хлюпають у піщані кручі, піняться. Мандрівники сидять на березі, отсапуються. «Нікуди більше не хочу!» – увічаї простогнав Іван. «Ні в минуле, ні в майбутнє. Хай йому грець!» «Завжди!» – заспокоїв його Петро. «Треба подумати. Давай спочатку поїмо і одягнемось». «Еге, поїмо, одягнемось. А десь пропаде. І знову нас спіймають». «Одразу не спіймають!» – презирливо сказала Варка. «Баягости, Жан. Ми небагато, примирливо озвався Петро, по паляниці хліба і по кільцю ковбаси. Ну, давай, згодився Іван. І ось вони сидять уже одягнені в сорочки, костюми, запихаються ковбасою. Варка возиться з транзистором, накручує якісь мелодії. Петро струсив крихту у воду, примовляючи Їжте, рибки, їжте, це для вас. Іван, мрійливо дивлячись вдалину, витер долонею масні губи і раптом ляснув товариша по плечу. «Петьку, от я придумав, так придумав!» «Що?» – недовірливо перепитав той. «Таке придумав, що й не снилося тобі, і ніхто не заважатиме, і всі задоволені будуть». «Хто буде задоволений?» – не збагнув Петро. «Всі!» – запевнив той. «Всі люди на землі». «Чокнутий!» – сказала Варка. Всіх не задовольниш. Та не тягни, сердито сказав Петро. Балабонь далі. Переберемось на острів, розплився в посмішці Іван. А там? На який острів? Ну, будь-який, в тихому океані чи що. І там станемо жити. Та не самі, а заберемо всіх, кому... Ну, кому не подобається робота, кому протипоказана праця. Ясно? Ну-ну, зацікавився Петро. Далі... «Острів на солоди!» – вигукнув Іван захоплено. «Так ми його назвемо. Спи, їж, гуляй. Ніякої тобі міліції, ніяких шкіл, ніякої моралі. Замовлятимо все, що заманеться. Хай вони ха -ха, шукають, де що пропадає, а ми на острові не достануть посеред океану». «Ну ти геній, Ванько!» – ревнув Петро. «Я й не знав, що в твоїй дубовій голові можуть випладитися талановиті думки». «Ну, ти, не дуже. Та чого, там справді геніально. Будемо действувати. Тепер заживемо. Який острів виберемо?» «Десь на екваторі», – сказав Іван. «Щоб тепло, щоб можна було без штанів, без костюма». «Хм, який же?» – замислився Петро. «Таїті, їх багато. А знаєш що, давай у центрі Австралії. Там пустеля, ніхто не знайде. Ми там таке настроїмо. «Давай!» «Стійте!» – крикнула Варка. «Не будьте ідіотиками!» «Чого тобі?» – образився Петро. «Чи ще голосувати хочеш?» «Не голосувати, а кебети у вас не вистачає. Уже кілька разів улопалися в історію. Хочеш ще?» «Не можна на землі будувати край насолоди. солоди. Знайдуть все дно. Літаками, вертольотами. Не буде нам спокою». «А де ж?» – дружно гукнули хлопці. «У небі, на місяці!» – гордо сказала Варка. «Туди ще не скоро доберуться». «Тю на тебе!» – замахав руками Іван. «Там же повітря нема!» «Ото велике діло! Ми ж всемогутні! Зробимо ковпак, а під ковпаком усе, що треба для життя!» «Уявляєш?» «Зорі на небі, земля пливе під нами, а ми гуляємо та попльовуємо на неї! От геніально!» «Ох, Ілоїза!» закричав Петро, мислитель, талант. Починаємо план, щоб не роздумувати. Хай на місяці буде ковпак з повітрям, щоб можна було дихати. А Підождіть, а який ковпак? Ну, хай буде в діаметрі кілометрів десять, а висотою з пів кілометра. І хай ми опинимося під тим ковпаком. Аж захурчало над Дніпром. І опинилися в всемогутні серед непривітних скель на місяці. Довкола тиша, спокій. Вгорі блищать спокійним сяйвом зорі. Завмерла блакитна куля землі з туманними обрисами континентів. Гм, — пробурмотів Іван. – Невесело. Дурниці, сказав Петро. – «Набудуємо такого, що тільки держись. Перш за все, житло для нас. А втім, якогось окремого житла не треба. Хай буде одразу їдальня, спальня і... ну, і все інше, щоб далеко не ходити». Раз, з'явився будинок. Петро вдоволено засміявся. А тепер позбираємо сюди всіх своїх. Він підняв руку, проголосив. Всі наші земляки, які люблять насолоду і яким протипоказана праця, хай опиняться тут. Зал засідань. Ряди слухачів. На трибуні огрядний чолов'яга. Він тримає у руках купу паперів, читає. Наше підприємство за рік перевиконало план на 225%, товариші. Раз промовець зник. Пусто на трибуні. В залі запанувала мертва тиша. Потім почувся сміх. «У землю провалився!» – гукнув хтось з рядів. «Земля брехунів не тримає!» Оплески. Розкішна дама лежить на Софі чистить нігті. Довкола розкидані журнали мод, біля неї собачка. Скучно, позіхає дама. Раз. Дама зникає. Собачка жалібно вищить, винюхує по підстильцях. Столи. На столах пляшки, закуски. Реве джаз. Виламуються розсядсковані, розмальовані дівчата й хлопці. Раз. Порожньо в ресторані завмерли вражені офіціантки з в руках. Дівчата полить буряки. Пісня котиться над полем. До попільниць підходить червонолиций чоловік у білій вишитій сорочці в білому картузі. Витирає хустинкою обличчя, важко дихає. Нагинається, зриває бодилинку. «Чистіше, чистіше полоти, дівчатка, треба!» – кричить він. «Це не робота!» Раз, зникає з поля чоловік. Дівчата переглядаються. «Як корова язиком злизала!» – каже одна. «Може, це новий спосіб міняти начальство? Дуже оперативно!» Всі засміялися. Петро, Іван та Варка стояли на підвищенні свого будинку. Довкола темніла непривітна місячна пустеля. А перед ними хвилювалася юрба. Стеляги, бюрократи, розмальовані дами, дівчата, бандити з відмичками в руках, п'яниці з червоними носами. Ревли, кричали, лаялися. «Це порушення Конституції! Де міліція?» Петро підняв руку, закричав. «Увага! Увага! Громадяни! Тихо!» Шум затих. Всі повернулися до всемогутніх. «Це ми вас перенесли сюди. Всіх, кому не хочеться працювати. Всіх, кому приємна насолода і вільне життя». «Навіщо?» – роздратовано захрипів чоловік з недочитаними паперами в руці. «Що ми тут робитимемо в цій пустелі? Тим керуватимемо? Хто для нас працюватиме? Хто годуватиме?» «Громадяни!» Загарлав Петро. «Тут край насолоди, Тут ніхто не працюватиме. Тільки їстиме, питиме, гулятиме. Ніякої остогидлої праці. Керувати? Будь ласка. Можна створити всі умови. А працювати? Ні-ні». «Давай тоді твій край насолоди, заривів Натов. «Давай ресторани, давай спальні, давай озера для купання, давай кабінети для керування, давай машини, кінотеатри, танцмайданчики». Все буде. іржав від Петро. Увага! Хай буде все, що заманеться вашому серцю. Чоловік і жінка йдуть вулицею. Майдан. Вони зупиняються біля вивіски ресторан. Зайдемо пообідаємо. каже чоловік. Раз. Ресторан зник. На тому місці порожньо. Потім із землі виростають буйні квіти, красуються під сонячними променями. Жінка протерла очі. «Привиділися чи що? Тут же був тільки що ресторан, а тепер зник». Чоловік розвів руками. «Тоді підемо в їдальню. Та це й краще. Пити ми не п'ємо, а в ресторані тільки гроші деруть». Дві жінки йдуть вулицею, жваво розмовляють. Одна каже. «Ти чула чи ні? Дивна дивина. Одразу в усіх установах зникло багато людей. І найдивніше те, що бюрократи зникли». Тепер нема черг, нема скарг, усе йде як по маслу. І горілка зникла, каже друга. Всі ларки і ресторани щезли, наче їх і не було. Слава Богу, обізвалася перша. Добре хтось придумав. Спасибі вчиним. Мабуть, вони винайшли антибюрократичну, антиалкогольну бомбу. Я за таку бомбу, весело сміються жінки. Під ковпаком на місяці ряди будівель ресторани, пивні ларки, танцмайданчики, басейни, управління, все це перемішано еклектично, хаотично. Реве в просторому залі радіола. Викобенюються аж стогнуть стильні дівчата й хлопці. Дим стовпом. Недогризки на столі. П'яний тип, ледве стоячи на ногах, проголошує: "Бажаю ще шампанського і маслин". Раз на столі виникає замовлене. Прах Летить у стелю корок. Танцюють біснуваті. Реве джаз. Сидить за столом начальник. Спить. Рука на телефоні. Сидить інший. Колупає глибокодумно в носі. Пускає в повітря паперові голуби. Париться у ванні дама. Ахкає ніжиться. Цілуються двоє. Стильний хлопець і варка. Вона розпатлана і п'яна. відхиляється від нього стогне. Душно, одежа заважає. І мені, каже він. Скинемо Луїзо, ці лахи. Скинемо. Роздягаються, залишаються в пляжних костюмах. Ходімо в ресторюгу. Похамали, ідуть, виламуються. Лежать у кріслах Петро та Іван. Вони лише в трусах, не вмиті, не розчесані, п'ють вино, смалять сигарети. От жисть. хвалиться Петро. «Малина!» – дивиться на нього посоловілими очима Іван. «А вони дурні!» – показує сміючись Петро на землю, яка пливе серед неба. «Хай трудяться! Хай вкалують! Нам більше буде! А ми будемо насолоджуватися!» «Насолода – суть життя! Ура!» Реве джаз. П'ють горілки, вина, їдять харч-гуляки. Танцюють галяком. Дівчата вже схожі на мавп. Хлопці пообрастали бородами, розкудлалися, невмивані, не дригаються, танцюють, клубок тіл судорожно колишиться в сизому диму. Сидить у кріслі начальник. Хропе. Його заткав павук. Павутина від голови до стелі. Рука на телефоні. Лежать під деревами варка з хлопцем. У нього кудла та борода, брудне обличчя. Він дивиться на варку, дивується. «Слухай, Луїзо, а в тебе хвіст виріс?» Варка байдуже глипнула, зневажливо хмикнула. «Велике діло, хай собі росте, в тебе давно виріс!» «Де?» «Подивися!» Хлопець оглянувся. З-під трусів помахує хвостик. «Справді хвіст!» «А хай собі, навіть оригінально!» «Слухай, Луїзонько, а чому мені картить на дерево вилізти?» «Лізь, як кортить!» – ліниво варка. Хлопець підстрибнув, вхопився за гілку, розгойдався, як мавпа. Радісно зареготався і урочисто ревнув. Варка не витримала, підхопилася і собі полізла до нього. Прибігло ще кілька хлопців та дівчат. Уже багато людиноподібних стрибають по деревах, перегукуються. «Здорово, старик!» «Ну ти й кадр!» «Мировецька в тебе чувиха!» «А в мене хвостяра! Во! Класний!» Рев захоплення лине під зорями. Петро, п'яний як чіп, простягнув руку, наказує, заплітаючись язиком. А, «Хай буде пляшка горілки і... і індичка з картоплею пареною!» «Нема нічого!» – порожньо на столі. Петро остовпів. Безглуздо дивиться на стіл, кліпає очима. Ванько, в чому справа? Нема. Іван чухає потилицю. Може, місяць скінчився. То що? вдарив кулаком по столу Петро. Ми для блага інших діяли, не для себе. Он скільки людей щасливі. Хай тут буде шампанське. Я наказую. Нема, нічого нема. З за вікна доносилося саревище. Де вони? Давай їх сюди. Петро й Іван визирнули у вікно. Там біснувалася юрба мавпоподібних. «Пити! Жерти! Чому нічого нема?» «Рвать кіхті!» – крикнув Петро. «Тікати!» – підхопив Іван перелякано. «Додому! Хай ми вернемося додому!» Нічого не міняється. Рев за вікном. «Все!» – заверещав Іван. «Всемогутність зникла! Тепер ми навіки залишимося під цим ковпаком!» У двері ломилися. Іван кинувся в протилежний бік, вискочив у вікно. Петро за ним. Метнулися поміж будівлями, аж курява знялася. Їх побачили, погналися. Хмара розпатланих, хвостатих, замурзаних двоногих з палицями в руках котиться валом за двома всемогутніми. «Їсти! Жерти!» – ривуть вони. Хлопці біжать без духу, метушаться біля краю прозорого ковпака. За покриттям... Холодна пустеля, гори, темна рівнина і куля рідної землі, а довкола неї насмішкуваті світляки зірок. «Пропали!» – стогне Іван. «Краще було б працювати вдома! Мати, батько, люди свої, Дніпро, а тут пропадати в пустелі!» «Їсти, жерти, пити!» – греміла юрба мав поподібних. Налетіли, накрили собою Петра й Івана, почали гамселити, аж пір'я полетіло. Щепилися між собою, чути ревище, над купою тільки метляться палиці, кулаки, чути крик, лемент. Хтось зачепив прозорий купол. Він тріснув. Грим прокотився у космосі. блискавиця пронизала край солоди. Все зникає. Холодна місячна пустеля. Тиша тільки десь у безодні ледве чутно відлунює. «Їсти! Пити!» А потім мовчання. Урочиста органна мелодія нового прекрасного життя. І земля, мов чарівна блакитна квітка, пливе у безмежі назустріч оновленому майбуттю своєму. Якщо тобі сподобалось, не забудь підписатися на мій канал та поставити свою на кращу світі вподобаючку.